згодився й волк. «А як розтратим не було, то вже й милувати?» рухнув і вепер. «Чи не однаково? Згорів магазин із розтратою, чи згорів без розтрати? Ви мені криміналу не шийте, ревнув неї ж борщ голосніше від звірів. «Міліція розбереться!» «Еге ж, міліція розбереться!» кукурікнувши мов веселий півень. «Так, міліція розбереться!» сказав міліціонер також звеселілий. «Тільки ми до вас не по те, не по лося, не по магазин», звався Ведмідь, погойдуючи держаком звізди в лапи. «Ай, справді!» зрадів неї ж борщ. «Зимові святки настали, а ми завели річ, якої не слід заводити. Пиймо, гуляємо на щастя, на здоров'я, на новий рік». Проте коляду як заворожило. Коляда поночівна. На звірячих своїх парсунах навіть півень набундючився гавою, що вже не співає, лише каркне. Відміть розсівся ще важніше за столом і задерши звізду, тицнув тією барвистою звіздою в груди неїжборщу. В полон самовільно здався німцям під час війни. Неїжборщ хотів звестися, та звізда вперта в груди притискала до стіни, а лапи ведмедів мав дужі, що не вирвешся. В карателях служив. Металева розмальована звізда лебонь не дуже і пекла груди, проте від несподіванки обличчя в хазяїна тримтіло драглями. У загоні майора Хорста у Брянській області в 42-му році борщ мовчав. У селі Леонове Нижборщ мовчав. У селі В'язове. Нижборщ мовчав. У селі Залазна. Нижборщ мовчав. Гострий кут червоної звізди впирався йому в груди. Ведмідь запитував із хрипким риком, у якому чула ненависть. А решта звірів мовчали, погрозливо насупившись. Раптом коза дрібно зацокотіла ріжками під столом. Лисиця зашаруділа хвостом, аж здригнулася фіранка на вікні. Либонь звірі і самі не сподівалися на такі ведмежі речі. Вже нікому не пилося і не їлося. «Та що ви так обмовляєте?» Зрештою ворухнулися з попелілі губи. «За лося? Так лося я ж випустив. Свідки є, глухий Микита й вчитель. А магазин сам згорів. Я того квача вгаз не вмочав, глухий Микита приніс квача. Розтрати не було, а як треба, відповім по закону за магазит. Ох і коляда, вам би жартувати, пожартували й годі, краще випиймо по чарці. Ведмідь затупав лапами, щось полетіло зі столу і розбилося, а звізда впивалася на її ж борщеві в шию. А ті, кого ти стріляв і вішав, кого палив? Сьогодні вип'ють і закусять? Вони заколядують? Чи для них заколядують якісь колядники? Ну, звір, та скільки б ти ховався, а пастка й не тебе знайшлася Як же ми колядувати йому, сказала коза Оце то в пана Івана золота верба, на столі гірка горілка А ми його на щедрівку, як на приманку а лисиця вдарила струнним болем у голосі. Оце на вербі золота кора, оце на вербі рожеві квіти. Та я зараз той овес визбираю, що посівали йому. Та я свою колядку визбираю, словечко до словечка, щоб і одновеньке не загубилося. Я ж не знала, як своє життя проколядував, такі йому нині й колядники, мовив міліціонер, погладжуючи долоною кубуру пістолета. Незнайомець у темних окулярах усе щось записував та блокнота. Здається, цей темноокий не міг ніяк утямити. Лицидіє коляда, чи тут зовсім і не лицидійство. Раптом лисиця заплакала тужливо, аж півень здригнувся від того плачу. Мабуть, уперше, поки стоїть світ, лисиця так ревно плакала поряд із півнем. Прикутий звіздою до стіни, ніж борщ обвис обм'яклим тілом, а повіки його очей стухли і губи стухли.